حسن تعلم طبي واحتل وجداني واحتل وجداني والدمع من دم عن كهت قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وصبحنا الله وما انا من المشردي وارجزان مجدي وافزان حق الوداع على قلبي لك ما يا اجتاح فيه الاسى يا علف قداني الحمد لله نخلون السير سفره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 وكل ضلاله في النار. Falënderimit te Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo mirësi që na ka dhënë dhe së pari për mirësinë e imanit. Gjithashtu falënderoj vëllezërit të shoqatosë nasiha për ftesën e tyre me për bujërinë e tyre dhe për mendimin e tyre të mirë, të cilët u uh, treguan gatshëm për krijimin dhe organizimin e këtij, ndonjëherë simpoziumi, ne lutsojmë Allahun subhanuhu teala që ky të jetë dobishëm për të gjithë ne. Dhe vëllezërit më kërkuan mua që të flas për, për një çështje, e cila në të vërtetë do të thonë një çështje më dhështore. Është një çështje ql për cilën domthonë ummeti islam ka vuajtur shumë ka pasur për për isaj shumë probleme prej kohrash prej shekujsh dhe unë nuk pretendoj që këtë çështje unë mund ta sqaroj dot të plot për pak ditë, domthonë për këto 2 ditë, por do përpiqem me len Allah subhanahu wa taala që të jap ju një përmbledhje të shkurtër që gjithë njëri përinesht të ketë një djeni minimale në lidhje me këtë qështje, të ketë të qartë, të të në vetën e ti, edhe për këtë rësue, dhe më thonu në shpërëndava dhe këto librat që janë i gjunë Shqipe, gjithështu dhe të fletushkat, të cilët të shpresoj për ju që ti ledzoni, sepse ato ju fusë një vend temë edhe ju kryo një përshtypje të parafërt me qështjen për cilën ne doflasim. Në këtë çështje për cilën ne do të flasim vëllezër është çështja e qështja imanit. Çështja e imanit është çështje madhështore. Edhe siç kanë treguar, domoshtojithashtu edhe edhe selefët dhe dietarët, çështja e imanit është çështja e parë në të cilën njerëzit ose muslimanët ose ummeti kanë rënë në kontradikt. Prandaj dhe sqarim se çështja është çështje shumë madhështore dhe tema për cilën ne do të flasim në mësimin e sotëm, më lenin Allah subhanahu wa taala, është çështja e rëndësisë që ka sqarimi se ç'është. Rëndësia që ka serimi se ç'është është, domethënë, hyrja në këtë temë. Sepse pyetja e parë që mund të bëjnë shumë njerëz është, a duhet ne të flasim për këtë çështje apo jo? Më parë, e dyta ka shumë njerëz, të cilët janë të trembur për këtë çështje. Edhe nga që janë të trembur, thonë nuk duhet më fol për këtë çështje. Heshni më mirë. Përndet dhe shërendësishme që ne të të regojmë disa pika si filim Por të reguar rëndësin që ka kjo të qërshtje dhe peshen e madhe që ka kjo të qërshtje Që njeri u të binën me dëvërtet që a i duhet, duhet ta njohë të qërshtje Musimanet, besimtaret, së dhe mos më dhënë unë shoftur më shalaf, të tyra Dhe më dhënë njërës të cilë dhe më dhënë shpresoj se o ka ndryshuar Allahu Fityret të tyrë me dritën e imanit njërës e cilët jenë t'interesuar për t'amësuar fenë t'yre dhe normalisht njohja i marit dhe nga qështet kërësore të fes Për ende duhet njohur dhe duhet ditur për i shdo njët për nësh kjo qështje sepse për i sa i varen shumë pika që zi të regojmë në vijim Se pari mund të themi për të qështje që Allah i madhëruar e ka përmëndur qështje në i marit në Khoran në shumë ajete. Dhe Allahu subhanahu taala na ka urdhëruar në Kur'an që ne të meditojmë në ajete të Kur'anit. Të meditojmë do të thotë që ne të përbigjemi, të kuptojmë ato dhe të nxjerrim prej tyre dobit që ka dashur Allahu i Madhëruar na i tregojë neve. Prandaj thotë Allahu subhanahu taala, Kitabun nazzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Qoftë ky është një libër i begatshëm që ne ta kemi zbritur ty që njerëzit të meditojnë në ajetet e ti dhe ndër ajetet të cilat kanë folur thënë, ka të reguar Allah më dërën Korani në ajetet e imanit në cilat në tërgur, të rejen të reguar ku shenë kufit e imanit ku shenë eto kufit të cilat pojtë i, i kaloj njëriu del nga imani del për në kufr për këta rësue ne kemi dëtyrë të njojmë të ajete dhe t'i kuptojmë ato por jo më të kuptuar në ton personal por në të loj formë si që kanë koptuar se lefët tanë sahabët enderuar dhe brezat e dëvoqëm dhe të ditur të u dhëzuar. Edhe kjulloj dhe më thënë detajimi dhe më thënë që këto dhënë koptuar argumente si që kanë koptuar se lefët dhe shumë rëndësishme. Parën dhe të regot që Ibna Abasi, rëdheja lanhu, kur shkoj të dialogon të me khaorijët që kanë qenë grubi parë të cilët kanë kundështuar në të qashtje, pyetja e parë që u bërëja tyru u thaë, Kush për i sahabëve është me ju, me mendimin të uaj Edhe nuk i këthim përgjigje Sepse ata e dinin shumë një që asë një për i sahabëve nuk binde dhe, dhe akord me mendimin e tyre Me mendimin e khaoriqve Edhe kjo të regon Që ata Një për i gabimit e tyre të madhështore që bën Kur humbën, ishte sepse ata kundështuan brezin më të dëvoqën brezin e sahabëve dhe më thënë këndështua një gjmahu në umetit islam, edhe këndështimi një gjmahu t'i qojë ata në këtëllojt devijimi cilë ishte një nga devijimet më të rënda dhe një nga shemut më t'ki që lanë ata në umetit islam, kur hapën portën e bidatit dhe të humbjes edhe të devijimit në, në fen islame. Dhe dhe më thënë idea e që Allahus përën ta ne ka shpjeguar thënë, në Koran që është të imanit, edhe ne ka urduar në të tjera që në ti meditojmë ta jetë, dhe një për e jetëve më të që artë atë cilë kanë fullur për imanin, edhe kanë shpiguar të në formë shembu dhe se Allahu s.a. në Korana ka të reguar shumë herë shembuj, është të fjallë Allahu s.a. që thotë, Alem të rakifi dharabë Allahu më thalën, kalimet të në tajibet të në këshëgjarat të në tajibetin, asluha thabitu vë faruha hafisema, të uti u kullëha kullëhinin bë idhni rabbi ha, o jadhirlbu Allahu lë mth qoftë Allahu subhanahu wa taala a e ke parë ti ose nuk e ke parë ti si Allahu i madhëruar ka dhënë shembull shembullin e fjalës së mirë si pema e mirë thot si pema e mirë rrënjët e saj janë të palëkundshme edhe degët e saj ose trungi së degëve e saj ngjiten deri në qiell ajo i jep frytet do të thonë kjo pemë i jep frytet her pas here me lejen e Zotit të saj Kështu Allahu i sjell si shembujt për njerëzit që ata të përkujtohen. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka pyetur sahabët për këtë ajet që ata ta kuptonin. Kuptonin shembullin që ka dhënë thotë Allahu i madhëruar në këtë ajet. Edhe ky shembull është shembulli i imanit. Ky shembull është shembulli i imanit. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin e transmetuarin me Buhariu dhe të tjerë, nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thotë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një pemë thotë yeshile të cilës nuk i bien gjethet. Po ta mund më t'tregoni se kush është pem, kjo pemë? I pyet sahabët. Në kjo është një metod profetike që profeti sallallahu alajhi wasallam i pyeste që nzihet deri te përgjigjen. Për sepse këto lloje forme i gjend ata më të më të përgatitur dhe më të përqendruar në atë që dëshiron të u japte profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe filluan njerëz duke thënë që njeriu thosë është kjo, njeriu është kjo, thotë Abdullah ibn no Omeri, po tregonin gjithë pemët e xhretires por nuk i shkoi ndonjë ndonjë pritëse ndërmend që KPM është palma. Al nxhela. Kurse Abdullah ibn Omerit, i cili ishte i vogël, thotë më shkojnë në mëngjesë palma, mirë, por kishte turp të flisë për para të mbyllëve. Domethënë kjo tregon në një formë të qartë se si profeti sallallem jo vetëm që u tregon këtë jet i cili flet për çështën imani imani, imani si e imanit veçanëti dhe e përshkruan imanin si pema e palmës, por u tregon domosë se kush është KPM në më thënë në mantë argumentimin, në më thënë konkret, duke i pyritur, duke për gjithjur atyre, që të koptojnë e jetin, të koptojnë shembulin dhe se kush është besimin në të vërtet, që njeriu të di për kufizimin ose ndryshtë që i themi definicionin e imanit për të ruytur, sepse, laser, njohja e imanit do të thot njohë është kufi të islamit, të njohë është kufi të fesë, ato kufi të cilat pojtë e kalove, këndalë pra i saj Dhe gjithashtu të njështë ato kufitët cilat po u zjeruan, po u zjeruan më shumë se shduan, është padresi sepse do futen, do futë është në fejë atë që nuk është në fejë. Dhe po ngushtuan më shumë se shduan, atërë do nëzirë është prej fejë atë që është në fejë. Dhe në të dy e rasët kjo është një padresi e madhe që u bëhet njerëzve. Gjithashtu Allahus subhanu ta'ala i ka thëmë profetit e ti sallallahu alim sellem. Po a këdhalika u hajna i leka roham min amrina, ma kun të të drime l'kitabu al'iman, wa lakin gjallnahu nuran në hdibihime në shau min i badina. Thot, kështunet shpalëm ty, thot, shpirtin e shpallis ton, në më thonë si tush shpallin më më dhe shtore që, që mund këtë egzistuar në njëherë. Thot, ti nuk e dije që ishte e, libri dhe asë që ishte imani, nuk e dije, por ne e bë më të dritë, Ma antës të cilin në u dhe zojmë këtë të dëshirojmë për e robërve tanë Në më thanë Allah i madhururit të regonë profetit jeshtë sallallahu alim sallem Dhe i thot që ti nuk e dije që ishte imani E këtu bëhet fjallë nuk e dije që ishte imani Jëth jeshtë si definicion Por që ishte imani edhe në praktik më Praktik dhe ato frytë e madhështore të imani të cilat njëri ju e, I vjel që në këtë dynja për para a heretit Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem u ka mësuar njerëzve çështën e imanit në hadithe të shumta, dhe një prej haditheve që kanë folur për çështën e imanit është hadithi i gjebrilit. Dhe ky është një nga hadithët më mdashtore të Islamit, i cili ka përfshirë të gjithë fenë islame. Dhe në të profeti sallallahu selam ka treguar se ç'është imani, domodin ka treguar definicionin e imanit, domodin me ato kuptime të vërteta të cilët i kanë shpjeguar dijetarët. Edhe ndër tëra thotë Te hadithe transmeton Umej radiallahu anhu, transmeton Abu Huraira dhe të tjerë dhe hadithësh të Buhariut u Muslimi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Imani është të besosh në Allahun, të besosh në melekët, të besosh në librat, të besosh në profetët, të besosh në ditën e gjykimit, të besosh në kaderin e mirë dhe të keq." Domethënë ky është, domo normalisht është një përkufizim i qartë, të cilin jeka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam i imanit, e normalisht u ka pas për qëllim imanin e zemrës dhe jo imanin e jashtëm i cili shfaqet. Edhe pastaj në fund e hadithit thotë, "Ky ishte Xhibrili, i cili erdhi e pyeti profetin ejon për të nxjerr njerëzve, për të treguar njerëzve ç'është imani. Ky ishte Xhibrili, ju erdhi juve për të treguar juve fen tuaj dhe e quajte imanin fe." Për edhe Imam Buhariu vetë ka treguar thotë kam takuar me Mira ose me domthon mbi 1000 dietar thotë, mbi 1000 dietar. Në një kohë të gjatë thotë, për kohë domthon rreth 40 vjetësh, të gjithë thoshin feja është fjallë edhe vepra. Dhe më feja, dhe më dhe në qëllimi këti është besimi. Dhe qënë të besimin feja, ose fej në besim është njëta gjë, dhe është është fjallë edhe vepra. E gjithashtu edhe se lefët tanë, kam pasur dhe më thënë qëndrime, dhe më thënë të qarta në lidhje me qështje në imanit. Dhe kam folur fjallë të qartën të qështje. Dhe kam të reguar, se qëfar kam folur djetarët e parë të hershën nga sahabët, tabinit edhe brezit tret në lidim këtë qështë. Pra ne dhimam shafi u thotë shumë. Karën dakor të sahabët, tabinit edhe ta që kanë ardhën bastyre të cilët ne i kemi takuar, thot, karën dakor të gjithë këta që i manish me fjale dhe me vepra edhe me njetë. Nuk vlen asë njëre për këtërët e trejeve pa tjetërnë. Do më thënë. Imam Shafiu këtu na shfaq neverancin që ka kjo çështje. Kjo çështje thotë është aq e madhështore sa për këtë çështje kanë rënë dakord të gjithë dietarët umetit Islam. Kanë rënë dakord të gjithë sahabët, të gjithë tabiinat edhe brezi i tretë. A të këtë çë, kjo që është çështje shumë e madhështore. Domethënë Dë një çështje në cilën kanë rënë dakord umeti Islam, normalisht ajo është një çështje më madhështore se çdo lloj çështje tjetër në cilën nuk kanë rënë dakord umeti Islam. Bëj fjalë umeti Islam kanë për qëllim ehli sunetit në xhamatin. Nuk kanë për qëllim grupe të humbura. Gjatë ashtu do të rguem. më fjalë më buhur do t'rreguam madje është një pikë thetë që tregon rëndësinë kësaj teme është dhe çështja e librave që janë shkruar në, në këtë çështje. Doon përveç se kjo çështje është qerur në Kur'an dhe Sunet dhe dietarët kanë rënë dakord për qartësinë kësaj çështje dhe kanë qeruar me fjalë të qarta, të sakta, gjithashtu dietarët kanë shkruar libra për këtë çështje. Pra për libra më të njohur që janë shkruar në këtë çështje është libri i Ibn Mundes, ka shkruar Kitabul Iman me emrin ka e libri i imanit. Gjithashtu the Ibn Abi Shaybe me një titull, gjithashtu the Abu Abdil Qasim Ibn Sallam me një titull, gjithashtu Imam Imam Baihaqi me titullin Shu'abul Iman, degët e imanit. Ne ka treguar në ë uh, degët e imanit të cilët janë treguar në hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë degët e imanit janë 60 disa disa degë ose 70 disa disa degë ka treguar ton në formë detajuar. Dhe ka treguar që për këtyre degëve janë janë disa lloj dëm xhër se kanë fjal, për këtyre degëve janë disa gjë që janë janë vepra, për këtyre degëve disa gjë që janë punë zemre, së më radh. Gjithashtu për këtyre është shihullë, të shëgullsam të i themi mi që ka shkruar një libër Kitabul Iman, që është një jo libër më të mëdhenj që ka shkruar në këtë çështje. ë Jo vetëm kaq, por dietaret kanë shkruar edhe në libra që kanë qenë më të përgjithshëm, kanë lënë një kapitull të veçantë për çështën e imanit. Do ne kjo tregon normalisht se sa rëndësishme është item. Fillojm nga Imam Buhariu, por shem Imam Buhariu te librit Sahih u Sahihu Iti, domthon Sahih al-Jami'. Ka vënë një kapitull në fillim, domthon mundi të kapitulli i dytë ose i tretë, i librit i tij ka vendosur Kitabul Iman, kapitulli Iman. Dhën t përmend hadithe, dhe sipër çdo hadithi ka vendosur një temë, ka kapit... vënë titullin e temës edhe hadithin i cili tregon vërtësinë saqë dëshiron të vërtetojë Muhambeu dhe këto hadithe ka përmendur përse? Për të kundërshtuar dy grupet kryesore të cilët humbën në këtë çështje, që ishin Hawarixhet dhe Murxjet. Dhe po ta shikojsh me mendje, aty ka përmendur rreth 50 hadithe, ju ngjesh goxham me numrin e madh të hadithesh, rreth 50 hadithe në cilet të cilët tregon për imanin, edhe definicionin e imanit dhe çfarë ka qejtë dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam iman dhe çfarë nuk e ka qejtur iman si përgjigje kundrejt atyre të cilët kanë gabuar në çështje. Gjithashtu edhe Imam Muslimi e ka bërë diçka të tillë. Gjithashtu edhe Imam Tirmidhiu dhe Nesaiu edhe të tjerë. Madje edhe dietarët që kanë shkruar libra nakidet veçanta, ata kanë folur për çështjen e Imamit, për tyre është një nga librat më të njohur është libri Usul e Itikadah li Sunne ul Ahlis Sunne që e ka bërë Al-Khai. Gjithashtu edhe libri al-Ibane, Ibn Ibn eh, Ibn Batta edhe djetarë tjetët se levet që kanë shrujtu libra dhe në to kanë folu për që është e njëma dhe i kanë sjaruar të në formë të gjërë. Të gjithë dhe këto pse që të sjarohet që është e imanit të kënjerëzit. Për ndaj, dhe më këto gjërë a thuan, si për gjithje për ta të cilë të remen për të për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo vetëm kaq, por kemi edhe dy aspekte të tjera. Aspekti i parë për këto dyve që po po them, për të cilat, do më, të cilat ne nuk nxisin që të flasin për këtë çështje, do të aspekti i parë është që e kundërt e imanit kush është, është kufri. E kundërt e imanit është kufri. Edhe besimtarit duheta njohë se kush janë kufit e imanit dhe të Islamit, mbas të cilave njeriu po qëse i kalon dal në kufër. Sepse Allahu më dhuron ka thon Kur'an, o me yekfur bil iman fa qad habita 'amalu. Do kush e mohon imanin, atje shrir puna e tij. Do normalisht kjo, domethënë është gjë madolidstore, dhe madhi kjo është këtu varet fitoria ose humbja njeriu tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që, që njohja e imanit dhe kufrit është shumë domozshëse njeriu di se kush ai, kush ai ka shkelur këtë kufi dhe kush kur nuk e ka shkelur. Nekoj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar hadithin e saktë që në fundit onë në kohën e fundit e njerëzit thotë do gdhien besimtarët do të ngrysen qafira dhe do të ngrysen besimtarët do gdhien qafira e shesin fenën e tyre për shkak të një një dyllaje të pakët Njëri ju të më të nëmëri që ka së do pak besin në zemër e ti, për po që si një ju ka besin në zemër ka edhe për jashtë e iman, kjo është duhet dhe qarë dhe dhe shpjegot në shalomësime të arshme, po. njëri ju që ka së do pak besin në zemër e ti dhe ka frik në allot, i bën pyte vetës, a jam unë për i tyre? Po që ta dishtë ja jesje për i tyre, duhet dishtë se ku shenë kufit, duhet dishtë të kufit, që gjë shumë e të mëzoshme. Nuk është mbase domosdoshmën që çdo njeri për ne është të di të gjitha detajet që kanë folur dietarët di për të çështën për të çështjen e shkruajtur libra, madje bashkohosit tan, dietarët bashkohosit tan kanë shkruajtur libra gojëdher për të çështjen. Doon, një libër mund ta djesh me 600 700 faqe për çështën e imanit. Ka rast një libër dy vullime, ka rast tre vullime vetëm për sqarimin e çështës së imanit. Edh kufrit gjithashtu libra në vete të kundër të Islamit, të kundër të imanit që e nxjerr një nga imanit. Kur njeriu justifikohet me ignorancë, kur njeriu nuk justifikohet me ignorancën e tij që di njeriu se kur del nga feja kur nuk del nga feja. Domethënë gjithë këto gjëra domethënë normalisht kanë lidhje me kufrin dhe këto janë të rëndësishme. Në Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an: "Ya ayyuhal kafirun", thuaj o ju mosbesimtar. Kur thotë Allah më dhuar, thuaj, domethënë më na mëson ne ç'i le të themi o ju mosbesimtar. Po po qëse ne nuk e dim se kush quhen mosbesimtar. Atëherë kjo është fatkeqësi që ne na urdhon Allahu për të thënë diçka kur ne nuk e dim se kush janë ata. Prandaj kjo normalisht do të thonë është domosdoshme që ne të njohim se kush është mosbesimtar. Kush është mosbesimtar? Normalisht domethënë që tek, domethënë te kjo pikë, të çështë njerëzit, kush është mosbesimtar, njerëzit nuk janë gjithë të njësoj. Ka disa njerëz që janë mangët, ka disa njerëz që e teprojnë dhe ka disa njerëz që janë më sotar, dhe ne nuk që të qështë dhe në qështë e të fes. Edhe në mërishë të qështë e kufrit, janë disa njërës, ose disa loj njërës janë të qartë. Janë disa njërës të cilët janë të qartë në kufrën e të tërë. Janë disa njërës janë të qartë që janë besimtarë. Edhe janë disa njërës që janë në dilemë. Edhe po të qikur të, të dhe se lefët, kam pas disa mendimen ta, për shumë një për njerët se ka qenë më të njohën histori, për shumë ka qenë bishel mirrisi, bishel mirrisi ka qenë nga bishet qitë më dhej. Edhe se lefët, në mund disa për ty e kanë shprehur që i ka dërnë nga imani, është bërë mos besimtarë, kërse disa tjerë nuk e kanë zinë nga imani. Në më thënë, ka rënë kontradit, shë që nuk kemë për qëllim në më thënë gjithmonë që shdo personë Që ti ta nxjesh nga feja po qëllimi është ta nxjesh atë të cilin ka urdhëruar Allahu dhe dërguar i ti për ta nxjerr. Edhe mos nxjesh atë të cilin ta ka ndalur Allahu dhe dërguar i ti sallallahu alaihi wasallam për ta nxjerr. Kjo është shumë e rëndësishme. Normalisht kjo ka rregulla të vetë, pastaj që ndojmë që duhem pasur parasysh te çështë dhe ehli sunnet dhe xhamati ka rregulla të qarta në lidhje me çështën e kufrit. Rregull shumë të qarta. Prandaj mund po them edhe këtë merreni përmendje nuk i lejohet asnjë muslimani që i të gjykoj për, për, për një person, në base i ka hyrë në islam, që i e shafirë, pa i njohur të regullat e hlisonetit. Po them e për sëri zë një nuk i leohat asë një muslimani që të gjykoj për një person i cili ka hyrë në fenë islam dhe ka shprejhur dëshmin e islamit, që të gjykoj për të që ky ka da nga feja, po që i se ky nuk njefë regullat se kur njëri unë zirë nga feja dhe të shfarë kushtesh kanë vendosur dietarë për të çështje. Nuk i lejohet ti personi. Përkundazi njeriu duhet të njohë mirë rregullat që të gjykojmë me drejtësi. Dhe problemi njeriu kush është? Është padrejtia edhe ignoranca. Edhe këto janë dy problemet e llojit njerëzor. Siç thotë Allah subhanahu wa taala, "Wa hamala hal insanu innehu kana zaluman jahula." Ata e mbarti njeriu, domodin e mbarti përgjësin. E mbarti njeriu, ai ishte i padrejtë dhe ishte i, i paditur. Kështu që nëse ne dëshirojmë të flasim për njerëzit, siç ka treguar shehullsoni të imi, është bazuar te kjo ide ka thënë duhet patjetër të kemi të dy cilësi. Të dy cilësi patjetër. Drejtësia edhe dihenia. Drejtësia do të thotë t'i japësh çdo kujt hakun e vet, pa i rënë atij, domthonj pa e tepruar dhe pa lënë mangë. Dhe dihenia të njohësh kufit e Allahut që kanë vendosur i dhe me këtë çështje dhe të njohësh gjendën e ti. Po qesë ti nuk i njeh kufit Allahut dhe nuk e di se çfarë rregullash ka vendosur e Sunnet dhe Xhamadin të çështje, atëherë është fatkeqësi që të klaso për të çështje. Shfatkeqësi dhe i hapu me një problem shumë vaja. Pra kjo është shumë e dëmshme që njeriu të njeh të rregullave përpara se të flas. Përndryshe, thot oh Allah, unë jam i pa diitur, dhe ti më fal mua për padijen time. E rëndësishme është domoi që këto çështja janë janë janë të, të, të mëdha, të rëndësishme dhe ë ne duhet i shërojmë ato mbasë tashtin mund të shërojmë to të gjitha por e rëndësishme që hoxhallarët duhet i shërojnë ato tek njerëzit që ata i dinë ato dhe ti besojnë ato siç ka urdhëruar Allahu dhe të dgjoret i sallallahu alejhi dhe sellem do të thën dihet që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thën kush i thot vëllait të tij qafir o qafir Kjo fjalë ti kthehet njeriu prej të dyve. Ky është hadith i saktë, dhe ky është hadith shumë i frikshëm. Po Ma normalisht i thua vajë musliman qafir, kjo është fjalë e madhe, është fjalë shumë e rëndë. Madje në hadith edhe thuhet që ti thua vajë musliman qafir, sh dhe dhe një zjart, tjete, është një se sikur ta vrasësh atë. Është një se sikur ta vrasësh atë, kjo që është shumë e rëndë. Shikon domosdimë fillon njeriu, domosdimë bien në zjarr xhenemit, man sa gjë, jenë zjarr të, një bomba tjetër, gjithashtu është një zjarr tjetër. Dhe kjusë jarë është e që ka të rëguar kallë dhe i jaldë, për djetarëve ka të rëguar i gjmaun e ulemave, thot, ka rëna dhe korët gjitë djetarë, thot, që, kush nuk e quen, ate që është mos besintarë, nuk e quen qafirë, a i, thot, ka dal nga feje e musimalëve, ose, thot, a i personi cili dyshon a janë atësen qafirë ata, ose heshtë, thot, nuk i themë, as besintarës qafirë, thot, Në më thënë, nëse ti e qua në të personë që sëshë musliman farë, asë pretendon njërë që ka qenë musliman. Mu të të kështerë, mu të të shifut, mu të të komunistë. Mu të të nëjë nuk pretendon sëshë musliman. Ti thonë një, nuk i them të, të personi qafirë. Thot, ka dhe jaldë. Thot, ka nëndakorët gjithi dhe të artë islamit, që këtë personi cili dëshon të kufri këture njërëzë, a i del nga feja. Sëpse, në më thënë, Edhe nëse personi domethën nuk i quajn këta kafira, atëherë domethën ai në të vërtetë ka dyshuar Kur'an. Kështu që njeriu po ta shikosh më vëmendje gjëndet mes dy zjarreve, mes dy zjarreve. Zjari i parë është zjari që është zjari akuzës së muslimanit me kufër. Ti thua muslimanit që ti je kafir, kjo shumë është shumë e rëndë. Edhe e dyta është që ti mos e quash atë që ka thutë Allahu dhe dëguret e ti kafir. Atë që që ka thutë Allahu kafir mos i thuash kafir. Dhe kjo është dyshim Kur'an. Të dyja këta në dy zjarre. Edhe ai që shpëton për dyzë dy zjarre, ai i rrin mes. Shumë rrezikshme po ti që ish këtej, apo ti që ish këtej. Për këtë arsye është shumë e domooshme që besimtari ti mësoj këto gjëra. Prandaj nuk i takon njeriu të thotë që kjo çështje nuk duhet mësuar, nuk duhet sqaruar. Sepse kjo është një çështje rrezikshme. Është çështje rrezikshme. Përkundëz jë themi sepse është çështje rrezikshme. Sepse është çështje rrezikshme për këtë arsye ne duhet ta asurojmë të çështjën dhe duhet të flasim për të që njerëzit të dinin ku vitin e saj dhe të ruhen prej tejkalimit të, të këtyre kufive. Mos e thua, unë nuk pretendoj që do të thonë vëllezër musliman të dinin të gjitha detajet, por duhet të dinin disa gjëra kyçore, të cilat ujapi në tyre një, uh, si tu është, një vaksin, vaksinim, këndërit së mundi së prishës akides nga në mërgjive apo nga në khaurigje dhe atyri që u njënjë në tyre. Gjithashtu, në thërë muslimani, duhet i njofi të mëse kushën besimtare dhe kushën mës besimtare, sepse në kjo ka lidhe me shumë qështje fetare. Ka lidhe me shumë qështje fetare. Për këtë u e qështje e për shumë kemi të që ështëjën e martesës. Allah i madhurë, në në këndaluar në Koran, që ne të martohemi me ato graj që nuk e në besimtare. Dhe këtë regon që ne kemi të dyrë të dim se kushë besimtare, kushë nuk është besimtare. Se po që se në nuk e dim, atër në nuk kemi si të zbëtojmë këtë liqë që ka vendosë së Allah i madhurë, që e këndaluar që ne të martohemi me më shriket ose me më mësë besimtaret. Gjithashtu, Allah i mad Mënë ka ndaluar për burit martot me grua mushrike, edhe për gruan muslimanit martot me burë mushrik. Gjithashtu, Allah s.a. në në e ka ndaluar që ne ti hamë mishin ati personit cilin nuk është musliman. Pane e përve dhe së ne më thot, thot, kush i drejtojt kibles ton, në kush dëshmon dëshmin ton, i drejtojt kibles ton, dhe, dhe, dhe thot e hamë mishin ton, thot a jesh musliman. Domthonë jekush ai personi i cili nuk i drejtohet kiblës, që nuk falet ose ai person i cili nuk ka hamirë shë muslimanëve, ose domon hamirë shë mushrikëve, domon normalisht ai ka rregulla të tjera. Dhe besimtari normalisht nuk i lejohet në fenë islame që të hajë mishin e mushrikëve. Dhe normalisht një njeriu nuk ka mundësi që ai të di se kush kush është besimtar kur nuk është besimtar. Nuk, nuk kamu se të ruhet për këtë haramin, ose nuk e di se kush është besimtar, kush nuk është besimtar, pra kjo është shumë rëndësishme që ta di. Edhe normalisht kjo në realitet, domethënë jo gjithmonë është shumë e vështirë. Po ka disa raste janë të qarta që ky është besimtar, ka disa raste janë të qarta që ky është mosbesimtar. Aty ku ke dyshimë po pasaj, nuk është kushti të nxjerr gjykime. Po vëllah, ku dyshon, hesht. Nuk të merr Allah llogari po që se ti hesht kur ti nuk di. Por do të marr Allah lutje po fale. Po doli fjala nga goja, nuk e kthe, do të më mbrapsh. Kur ti ke dyshime, a je prezantar apo prezant hesht. Hesht, mos fol. Po ka vënë borturit, ka vënë bort. Po gjithë të rruhu. S'të thot një e persuresh. Kur ti ke dyshime, rruhu. Alhamdulillah. Fëja është gjër. Ka vënë Allah i madh urat të quhet al-wara, al-wara do të rruhesh për gjë të dyshimta. Rruhu. Ky person i cili arrin drejt lloj pike që ti vendoset pikpyetë normalisht, ti do të thon se ke fajin ti që ai e ka vendosur vetëm vetë pikpyetje. Bën vepra të tilla, të cilat do të thon ti e vendosën pikpyetje, mos kam mishin. A marr gjykimin kur ta nxjerr gjykimin me gojë, madh apo mirë, madh apo shumë mirë sepse je mes dy zjarreve. Edhe do japsh llogari përpara Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar që ne ta bëjmë të parin të par, ta bëjmë të parë që na drejtojnë edhe ta kemi ne për detyrë të bindim me atë, por s'ojë zbesimtar. Madje profetët sonë i ka thën Hadithën e saktë. Kush i thotë munafikut ose njeriu të prishur ose një mosbesimtar i thotë zotëri, thotë ai ka zemruar Allahun. Thot, sepse thotë, domthon, kush i thotë munafiku zotëri, thotë ka zemruar Allahun sepse nëse ai është zotëria juaj, atë më të vërtetë ju keni zemruar zotin tuaj. Nëse ai është zotëria juaj, më të vërtetë keni zemruar zotin tuaj. Sepse Allahu nuk na ka lejuar ne që ne të vendosin pari tonën një person që është besimtar ose që është munafik. Edhe normalisht i njeriu ta di, domethënë, ta zbatojë të, të, zbatoj të rregullat, duhet të di se kush është ai që shë shë besimtar, dhe është besimtar, kush nuk është ai që nuk është besimtar. Por që ta dish, duhet të mësosh, të mësosh rregullat që kanë vendosur dietarët, argumentet fetare për këtë çështje, të cilat shpesh normalisht nuk janë thjeshta, por mund të që njeriu të marrë një të krijojë një përshtypje të qartë për to në mënyrë të shkurtuar. Gjithashtu kjo ka të bëjë edhe me çështjen e trashëgimisë. Vdes një person edhe la 3 fëmijë. Vdes një musliman la 3 fëmijë. 2 ishin mosbesimtarë, 1 ishte besimtar. Kush e trashëgon atë? Trashëgon trashëgon vetëm i gju besimtar. Po nëse ti nuk e di kush është besimtar, kush nuk është besimtar prej tyre, atë ti nuk e di se kujt i tregon nuk i tregon trashëgimia. Nëse ti e quan fëmijën tënd besimtar kur ai s'është besimtar, atë dhjabër, dhjabër së të di japësh, do të japësh atë pasuri, ndërkohë që ti nuk i takon. Ndërkohë që kjo pasuri e takon vetëm njëri prej tyre. Të kjo është trashëgimia, gjithashtu te çështja e xhenazës, nuk i lejohet besimtarëve që të i falin xhenazën atij që s'është besimtar. Muslimanit nuk i lejohet të fal xhenazën e atij që nuk është musliman, përndër se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar profetit i Tij sallallahu alaihi wasallam. Që të ja falë xhenazën e munafikëve. Gjithashtu e ka ndaluar të falë xhenazën mosbesimtarve dhe e ka ndaluar që të kërkojë falje Allahut për mosbesimtarët. Ma kana lin-nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeen. Nuk i takon profetit dhe atyre që kanë besuar të bëjnë istighfar për mushrikat. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që besimtarët të dijnë kush është këto kufi. Kjo normalisht përdesë ka treguar Allahu në Kur'an dhe profetullallahu selam hadithe saktë. Dhe përderisa në, në me këtë çështje, me këtë emër, emri besimtar apo mosbesimtar, janë lidhur kaj shumë ligje, ato normalisht do të jenë të qarta, edhe ato nuk janë shumë të vështirë për tu njohur nga besimtarët në aspektin e përgjithshëm. Gjithashtu, domethënë nuk është e lejuar që besimtarët lutet për pra ato që domethënë nuk është besimtar. Vetëm në rast kur ai është gjallë, lutet për të, domethënë për në, për uzzurë, Allah, ta ulzuar Allah subhanahu wa taala. Dhe pika e dytë, që ne në nëzitë për të folë për të qërështje është, se profetis s.a.s. ka të rëgurë në hadithin e sakë që të transmiton është habës sunen. Thotë profetis s.a.s. E jëndarë që i futët në 71 grupe. U ndanë kryshterë në 72 grupe. Dhe do ndahet u me të jimë në 73 grupe. Të gjitha e në zjarë përveç një grupi. Ithan sahabut oj dëguer Allahut kush është ky grup? Tha, ky grup janë ata të cilët hecin janë ata të cilët hecin në rrugën time dhe në rrugën e shokëve time. Edhe përderisa profeti sallallahu alajhissalam na ka treguar që ume di sa ndodhat grupe, atëherë ne duhet të dim se kush është e vërteta që të ruhemi për këto grupeve. Edhe si kanë treguar dietarët, kanë treguar selefët që grupi i parë i cili ka dalë Grupi i parë që ka devijuar nga e vërteta kanë qenë Khawarijhit. Edhe këta Khawarijhit ishin ata njerëzit të cilët i nxorrën muslimanët nga feja padrejtisht. I nxorrën muslimanët nga feja padrejtisht dhe i quajtën ata mosbesimtar. Kështu që, didhe, parë që era, në kontrast me parë qenë në mendin Islam ishte në këtë çështje. Do të rrem sa e rëndësishme këtë çështje. Edhe selefët kanë folur për grupet e humbura, por prandaj ka treguar Sheikh Hussein Taymi në librin e quajtur Pra ka treguar në të që djetarët e parë që kanë folur, se lefët e parë që kanë folur për qështë një grupe të humbër, ka qënë Jusuf Ibn Esbalti dhe Abdullah Ibn Mubarak, dhe kanë të reguar dhe mëndë që grupe të humbër, ose burimi grupe të humbër është nga 4 grupe, që janë Rafi Dhit, që janë Khawarijit, Kaderijit edhe Murghijit. Kështu që nduat që ne të njohim se ku shenë këto grupe që të rrumi për e tyre. Normalisht nuk mundi t'rgoj çdo gjë për njerëz, por tashtina duan në këtë në, në mësimet tona na duan që ne të njohim shkurtimisht se grupet që kanë humbur në çështjen e imanit. Që ne të rujim për tyrë sepse jo sepse thjesht ato kanë qenë dikur, por sepse ato ekzistojnë sot. Dhe ne në çdo moment jemi të cënuar që të rrezikojmë besimin ton duke rënë te ky grup që është këtej apo te ky grup që është këtej. Pëndaj shumë domozshme qenë ti njohim gabimet e tyre por tu ruajtur prej tyre. Kto do të thotë janë shkurtimisht vlezë, do të thonë arsyet të cilat ne na nxisin për të folur për këtë çështje. Edhe po u them kjo çështje është shumë herë dhe më e madhe se do të thonë se sa, do të thonë ne po përpiqemi më shpjegoj tashi, edhe nuk mundet domoshta që ne ta ta sqarojmë atë për do thën për gjysmore apo për pesë, pes do më thën për pesë mësime rresht, por shumë e gjysmore, secili mësim është shumë e vështirë kjo gjëje. Por ne do u pijmë që të bëjmë një shkurtim në maksimum duke treguar, si më thën, tema temat temat kryesore dhe disa argumente të shkurtuara që besimtarit i cili do të vërtetën të bindet mbas argumenteve. Edhe un po u themi diçka në thellëndim të shi. Ajo që kanë bërë un te grupet e humbura, çfarë i ka thuar tani humbie? Pa u futur dhe më mbrëndësi të që është e dëshiroj që djetë, që është e dëshiroj që ka tjetër. Po, në aspektin e jashtëm, devijimi në argumentim. Devijimi në argumentim është problemi kërësori i grupëve të humbura të cilët dhe më në kanë humë nga e vërdeta. Qëfë haurigjë, qëfë mërgjiet. Të cilët dhe duha shpjegojme se kushënë haurigjë dhe mërgjiet në mësimit të arshme. Edhe devimi në argumentim, nuk do të thotë që ato s'kan argumente, prandaj doon këtu duhet të kesh shumë kujdes besimtarë mos mashtrohet kur shikon një person thotë un kam kam argumente. Sepse argument mund të pretendosh çdokush, por argumentet fetare duhet të kenë një cilësi. Kjo cilësi është cilësia e bashkimit të argumenteve, prandaj nuk lejohet që ne të marrim disa argumente e të hedhim poshtë disa të tjera. Kjo nuk lejohet. Edhe këtë lloj gjeje pikrisht kanë bër grupet e humbur që humbën. Po ti shikosh murxhiet kan marr disa argumente dhe ka lënë disa. Ti sigon ka origjit, ka marr disa argumente dhe ka lënë disa. Dhe kjo i ka çuar këta që të humbi ngaj vërteta. Kurse Hel Suneti ka marr gjithë argumentet e ka bashkuar me një tjetër dhe e dyta që i ka çuar tani humbi është që ata kanë kundërshtuar ixhmaun e Ummetit Islam. Në mënyrë jam përpjekur që ti shpjegoj argumentet e Kur'anit dhe kuar në Sunetit jo në atë formë që kanë shpjeguar Salefët tan, por me logjikën e tyre, me logjikën e tyre ose duke përdorur kuptimin gjuhësorë. Në i kohë që këtë qështi e qështi e imanit në qështet më më dhe shtore të cini ka shpjegua Allah dhe dëgurit ti. Dhe shpjegim ti e shpjegim me i qartë. Kitabu në fusë si let a jetu. Thotë Allah i madhurë, kjo është një librë në cini asëqaruar e jetet e ti. Edhe për desë qështi manit, të e imanit pasë këtë le vlerë ka qëtë madhe. Atër Allah dhe ka shpjeguar të lu. I bi që Allah dhe ka shpjeguar shumë qartë. Dhe profetet ostan Çe që në çështën e, imani, imani, e imanit do të kthehemi në kuptimin gjuhësor, çka kuptimi ka imanin, kuptimi gjuhësor dhe përkësohet nxjerrin se ç'është definicioni i imanit. Sepse imani ka shpjeguar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alejhi wasallam. Kështu që të largosh nga shpjegimi i Allahut dhe dërguarit i tij për të skuar të shpjegimin gjuhësor, kjo është në vërtetësh një është një domthonë devijim i cili domthonë është devijim i qartë. Edhe un po të një shembun për të kuptuar të çështje, çështën e mjekrës. Mjekra në din ngjitë se është mëkër. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar shumë hadithe që do të thonë besimtarët duhet ta lçojmë mëkër. E vjen disa njerëz të cilët tash i duan që të devijojnë në këtë lloj në këtë lloj kuptimi që ka dashur tregojë profeti sallallahu alejhi dhe sellem të hadithe dhe thon mëkër në gjuhën arabe ç'është shikofin të kuptim gjysor. Për mëkër quhet çdo lloj çime e cila del mbi fytyrë, qoftë ajo edhe gjysëm centim, centimetrim. Gjysëm centimetri. Edhe un po them, kam pyetur një person që më vjen vetëm për dietar, më vonë e pyetën në telefon dikur para rreth 10 vjetësh, kujtohet, ai i thash këtu domoshta që un desha domoshta ta marr fjalën e tij si argument kundër atyre, të cilët domoshta ne shkurtojmë mjekën. Ai më doni atë kundërt. M'thamë u mjekrë qoftë sa ngjërape çdo lloj gjë, çdo çdo lloj çimi që del me fytyrë, ta. Kështu që kjo që mjekra është saktë, nuk ka problem sepse është kurton tha. Qëu do të sigurt ngjelen gjysëm santimi. Edhe ky është edhe devijimi, domethënë që ti të marrësh kuptimin gjuhësor, e largohesh nga shpjegimi i realitit. Normalisht domun arsyet janë të shumta, por pozi shikosh me mendje atoën arsyet shumë të thjeshta edhe shumë të rrezikshme, të cilat e çojnë njeriu në devijim. Sigurisht e thash në fillim faraqim në Abbas u tha Hawrizhë kur i dialogoj, dialogoj me ta fikën në fillim faraq u tha, a ka ndonjë sahabë me ju tha? A është ndijë prishokvet të Allahut, shokëve të profetit të, sallallahu alajhi wasallam, të dërgoit Allahut, shokëve të të dëguerit Allahu sallallahu alajhi wasallam me ju? Thanë, ja, prej kësaj guptohet që years, humër, ta njerëz Dhe gjendë humërë, përsa ta solën një dhe besimi Një cilës ka gjistuar në konë e profetit s.a.s. Dhe kjo është bidati në hemi e vërta jetë Allahu është për lehet një gjithë dhe për të gjimin Më është do një shalën në mësimi më të arës për në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të سر البكاء وعن الأمان أكوى المعاني عن معنى الوحى وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاحل